Alhamdulillah, prvo pitanje U mome džematu imaju dva čovjeka koji ne govore medisobno A klanjaju sve namazi u džami Jedan od njih bi se pomirio, ali drugi neće Da li je ispravan namaz ovom drugom džematli? Alhamdulillahi rabbil alemin Lahul hamdul hasan Vassana ul jamin Vašadu anna Muhammadan abduhu Va nabijuhu va rasuluhu ama val. imame Budavu do što me sunenu. Salancem prenosilaca za koga ima Melmundiri i Šejh Albani kažu da ispunjava Buhariine i Muslimove kriterije. A kaže za njega Hafu El-Raqi u svojim opaskama na Hijalu na Hijao din da je njegov vladac prenosilaca vjerodostojan. Od Ebi Hurejbe radijallahu ta'ala anhu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao La Nema niko pravo da izbjegava svog brata muslimana više od 3 dana. A onaj ko bude izbjegavao svog brata muslimana više od 3 dana pa umre, takav će biti stanovnik vatre. Dodaje Imam Tabarani a ovoj predaj. Inna en jetedarekehullahu di kerameti. Osima kumu se Allah želešanu usmiluje pa mu Osima kumu se Allah želešanu usmiluje pa mu u tom slučaju znači neće biti stanovnik batre. U predaj koju bilođi imam Ahmed usome musledu, imam, imam buharija usome djelu el-edabun mufred i imam el-asteri usome djelu tafsiful muhadifinu Salancem prenosilaca sa za koga Hakim Zehebi i Iraki kažu da je vjerozpojan, stoji men heđere hahu seneten fehuve esetki deni. Ko napusti iz toga brata muslimana jednu godinu, kao da ga je ubio, kao da je njegovu krv prolio. Iz citirani hadisa vidimo kolika je opasnost čovjeku da ne govori sa svojim bratom muslimanom da ga napusti, da se izolira od njega ispitno tome to je haram po konsensusu islamski učenjaka, nema razilaženja bilež imam tabarani u svome djelu El Mu'ađe Murcebir u devetom tomu na 205. islamistu od Abdullaha Ibnu Mas'uda radi Allahu Teala anhu da je rekao la jetehađaru rađulani kad dekala fil-Islam illa hoređe ahaduhuma minhu hatta jarđia uruđuhu a nje će se on selmati kada dva muslimana budu jedan drugog izbjegavali nakon što ga u islam neće to učiniti a da već jedan od njih dvojice ni izašao iz islama već je napustio islam dok se tako ponaša prema svom bratu muslimanu već je napustio islam i već je izašao iz islama sve dok se ne vrati a njegov povratak je da dođe svom bratu i da ga pošelani Pa dođe sa ovom vratu, idemo na zove, idemo na zove, salam. Dakle, vidimo predaja kolika je opasnost da dva muslimana ne govore. A naročit će dva muslimana koja se drže Allahovi i Želešanu propisa i koja paze na Allahove Tabarase od tjela granice. Jer to bi mogao biti put da Allah Želešanu takva srca zapečati i ne da je Bože da neka od njegovih dijela Oniš ti. Navodi se u istoriji i u hadijskim zbirkama da su ošhavi ponekad izolirali se od nekih ljudi i da su kazali da neće sa njima nikada više govoriti sveč o tome. To je navedeno u Buhari, u Muslimu i u drugim hadijskim zbirkama. Od Abdullaha ibn Omara i Abdullaha ibn Mugavkada i drugih. No međutim, to je sve bilo sa i sa pravom zbog toga što se neko nije redržavao Allahu Igršanu propisa njegovih granica Navodi imam Bukharija u svome ka Tassahije, znači u svome Sahihu predaju u kojoj se spominje da je Abdullah ibn Zubeir on je znači sin on je sin esme radijallahu ta'ala anha. Kada je čuo da Aisha radijallahu ta'ala anha dijeli svoj metak I šta god da je joj dođio, dobro je hajda da to podijeli, da ništa sebi ne ostavlja. Kazao je, ili će Ajša prestati da tako radi, ili ću se najutiti na nju, pa neće sa njom pričati. Kada je to čula Ajša, radijalahu ta lanha, la, da je on to rekao, kazala je, tako vam Allaha. Jer u tako kazao, kažu jesu. Kaže, Allahu se zavjetujem, Allahu zavjetujem da sa njim neću pričati, do kraja svoga živata. Nikada vi se sa njim neće progovoriti. Niti je hoći više da ga vidim. Pa nije više smio doći da ga Ajša, njegova tetka, da ga vidi. Niti je smio da je se obrati. Pa je pokušavao preko Ashaba da nađe bezu da nekako stupi s Ajšom u kontakt. Da se pomine, ali Ajša, radjeloh dalana, nije pristala. Pa je jedne prilike došao kod vojice Ashaba i zamolio ih, kaže, zar me nećete uvesti kod Ajše? Pa su došli kod Ajše, Svi umocani u jednom ogrtaču. Njih trojica u jednom ogrtaču. Pa su pokučali na vrata, pa je Aisha radi na upitala, ko je? Pa su se njih dojica javila, a Abulah i Duzabelisa nije javio. Pa je kazala, uđite. Kaže, da uđemo svi, kaže, uđite svi. Svi što nas je, kaže, svi što nas je. Ona je nisla na njih dojica. Pa su ušli, kada su ušli, Abdullah ibn Zubeir je počeo, zagrlio je, a išu radi Allah Zalana je počeo ljubiti. Bila mu je tetka. I počeo je moliti da se da mu oprosi za to što je rekao. Pa nije htjela pristati. Sve dok nisu i ovi ashavi, a išu savjetovali, molili da se odluti na Abdullah ibn Zubeira, pa se odlutila. I onda počela plakati. Kaže, tako mi je Allah, ja sam, kaže, zavjetovala se da neću nikada s tobom pričati, no međutim, oprositi ću kao pa je zbog toga oslobodila 40 robova. Zbog toga, zbog toga Ali to je bilo sa hakom i sa pravom. Nema Abdullah i Zubair, nije imao pravo da se miješa, a iši dolazi i metak i dijeli ga na lovom putu. Zašto je Allah žao dao čovjeku metak da ga dijeli na njegovom putu? Ali izoliranje i prekidanje odnosa i veza sa muslimanom, bez prava i bez razloga, je pokuđeno i zabranjeno, I to se kosi sa temeljnim islamskim principima i islamskim učenjima. Allahu Teala. Drugo pitanje. Zanima me da li je u braku dozvoljno koristi sresta protiv hrboći, kao što su kondomi. Bismillah, alhamdulillah. Osnova je da se muslimani razmnožavaju. I da muslimanski umet bude štobrojniji. Tako potvrđuje hadis koga bilježim imam Hakim u svom Medreku i drugi sa istanim lancem prenosilaca. I nije dozvoljeno čovjeku da prekida svoj porod osim uz opravdan razlog. Samo uz ješki opravdan razlog može zaći prekinuti svoje potomstvo. Najbunini našim začuvanje od trudoće kada postoji zato validan razlog jeste Da čovjek ne izlučuje svoje sjeme, to jeste da ne ejakulira u maternicu svoje soprobe. To je najbolji način čuvanja i i za muštarca i za žene. Iako to nije sredstvo koje kategorički čuva otrgnoće. Niti bilo koje dugo sredstvo može čuvati kategoričke otrgnoće. Pričao mi jedan doktor medicine da je sve poduzeo da mu žena ne ostane trudna. I preko tableta i pored svih tih, znači, uzroka koje je učinio, žena je u poznijim, znači, u kasnim svojim godinama ostala trudna. Znači, nije, ne može se satuvati. A to je samo potpreda hadisa u kome poslanik, sallallahu aleyhi wa sallame, kaže Mamin kullil ma'i je kunil waled wa iza radallahu kalka čeim ne nastaje od svakog sjemena i od sve jedne znači vode ne nastaje dijet a Allah Želešanu kada hoće nešto da spori to mu ne može niko zabraniti znači biće ono što Allah Želešanu odluči ovaj hadis bilježi ima muslimo debu sajida al-hudrija u drugoj sredeji koju bilježi ima Mahmed sa ispranu lantan prenosila ta od denasa radijallahu ta'la anhu Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ako voda iz koje se rađa dijete bi kao čovjek ono sjeme od koga će biti polahoj određiti izbacio ga na kamenu pustini pustinji, došao bi dijete. Znači Allah je kada nešto odredi, ne može to niko spriječiti. Ljudi znači mogu pokušavati da čine da uzimaju uzroke, no međutim ako Allah zašano odredi, bijete i trudnoću to ne može znači niko drugi spriječiti. Pored toga ovaj postupak je mekruh. Mekruh je znači čovjeku da to čini van žene maternice. A ako žena to ne dozvoljava, ako brani onda je zabranjeno. Jer mora čovjek pisati i mora tražiti dozvolo žene, jer žena ima pravo da se naslađuje sa svojim mužem, kao što muž ima pravo da se naslađuje sa svojom ženom. Jedino, nije dužan da traži, znači, dozvolu od robinje. Od robinje ne mora tražiti dozvolu, jer robinja nema to pravo. Sko ga je poslanih sallahu alaih srmeh u hadisu, koga vidiži imamen nesaji od džavira radijallahu ta' manhu, Svaka dunjalučka stvar u kojoj nema Allahovog žikra je igra i zabava. Osim četvorom. Pa je u dotiči četvoro spomenuo da se kaže čovjek igra sa svojom ženom. Da se čovjek igra sa svojom ženom. Jer nakon toga dolazi ono zbog čega je isklopljena ta bračna veza to je dijete. A to je znači dijete. I ovo je je dobrom učjenio Hafizun Hađer u svome dijelu Edbiraje. Kažemo, braćo, da je osnovni cilj braka potomstvo. Stoga, kada bi žena uslovila svome mužu da neće mu djecu, takva bi žena bila prvo u tome svome uvjetu koga je postavila griješna. I druga stvar, taj se uvjet ne bi ispunio. Taj se uvjet ne bi ispunio, ne bi bio obaljan. Zato što je poslanik s.a.v. kazao u hadisu koga bilježe Buharija i Muslima, Kullu šartin lejseti kitab illah i pehu je batil, volev kjane miete šart. Svaki uvjet koji nema svoje oštove u Allahovi i Đerašanu on je batil ništa van, taman bilo, istotinu takvih šartova. Nema nikakve, nema znači nikakve, vjednosti takv šart. Mora taj šart biti utemelen u kitabu i u sunnetu. Ako se postavi uvjet koji nije utemelen u ova dva izvora, on će ne može prijatiti. Dobro. Ako bi žena kazala mužu, ja ću se udati za tebe, ali ti neću spratiti i neću ti peglati i neću ti kuhati. Jel' taj šatvaljan? Tu se spore islamski učenjac. Islamski učenjac se spore da li je žena obavezna da kuha mužu Ide da mu pere odjeću i da ga služi. Ima spormijed u islamskim pravnicima. Ispravno je mišljenje na osnovu onoga što se može zaključiti iz za Hadisa. I postupaka shava da je ženi obaveza da to čini. No, međutim, ima učenjaka koji su oslobodili ženu od, od toga. Ginež ima Mebu Davud u su svome sunanu sa ispravnim lancem prenosilaca od Matina Ibnu je Sara kaže gošao je čovjek kod poslanika svala Allahu alaihi vseleme i rekao o Allahu posladić ja sam sebi, kaže, našao ženu Koja je lijepa i koja je iz ugljedne porodice. To je ono, odnosno to je jedna od dije od četiri stvari zbog koji se ljudi žene. Ženi se zbog ljepote ili zbog imetka ili zbog porijekla i zbog čega još? I vjere. Pa je ono da bravo ono koja je bila lijepa i koja je imala lijepo porijeklo. Ne mora zašto da ni imala vjere. No mejutim kaže Allahu poslanik ona ne može rađiti. Ona ne može rađiti. Da li da je oženi? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme nemoje ženi. Pa je došao drugi put i ponovo pitao Allahu poslanice da je oženi. Lijepa je i zete porodice. Pa je rekao nemoje ženi. Pa je treći put došao, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Tezawadul wadudul walud fa inni mukasirun bikumul umam." Ženite žene jupke i one koje puno rađaju. Ja ću se sa ponositi ponosititi između drugih ummeta. Ja ću se sa ponositi na kojima idem dan. Vidimo znači da je ome hadis u poslanih sallallahu alejhi ve selleme naređuje čovjeku da oženi ženu koja rađa, zvuk ženu koja rađa. Samo tako da ima znači taj epitet ne nego koja rađa i koja će rađati djecu. Kaže ja ću se samo ponositi, ja ću se samo poroditi znači na sudnjem danu pred drugim umetima znači vašim brojem ovdje kažemo nije dozvoljeno čovjeku da ženi ženu koja ne može rađiti da mu to bude jedna žena jedina i da nema druge kored nje no međutim dozvoljeno je čovjeku da ima ženu koja rađa i da oženi kored nje ženu koja ne rađa to nije zabranjeno to je čak i pohvalna stvar je žena koja ne može rađiti ne znači da ne treba muža znači u svakvom slučaju je potrebna muža Allahu Teala treći pitanje Da li je dozvoljeno rukovat sa nevjernicama? Bismillah, alhamdulillah. Nema razlike između vjernice i nevjernice u pogledu rukovanja. Muštarcu je strogo zabranjeno da se rukuje sa ženom koja mu nije mahren bila ona vjernica ili bila nevjernica. Sve strane znači nema nikakve razlike. Ne smije se rukovati sa svakom ženom koja mu nije mahrem. Mora mu znači biti trajni mahrem. Imamo dvije vrste mahrema. Trajni i ograničeni. Ograničeni ne vrijedi. Neograničenim mahremom se ne smije rukovati. Ograničeni mahrem je žena koja zbog određene situacije ili određene uslova se ne može udjeti za toga koveka. Kao na primjer svarskika. Svastika je s jedne strane i sa jednog aspekta ona je mahrem. Jer se ne može udati za toga čovjeka zato što je Allah što je zabranio o entežma obejne luhtejni. I da spojite dvije sešte, to ne smijete. Ili tek ženina, s s druge strane, ne može se spojiti sa ženom. To su ograničeni periodični znači mahrami. Jer dok čovjek razbede svoju ženu ili dok umre, nakon toga može ženiti njenu sestru i njenu tjetku. Ali prije toga ne smije se rukovati sa takvom ženom. I ne smije doći ona je za njega kao da koja bilo koja druga žena. Špankija. Samo se smije rukovati sa ženom koja je trajni, koja je trajni mahram. Dokazi koji ukazuju na zabranju rukovanja su brojni. Prvo uzvišeni Allah tebaraka ve taala kaže: "ولا تخر بو الزिना انه كان فاحشة و ساء سبيلا". I nemojte približavati se nemoralu. To je razdrat i to je ružan put. Kaže, imam Kurtobi u svome testiru, uzvišen je Allah za što rekao, i nemojte se približavati. A nije rekao, i nemojte činiti zinalog. Jer da je rekao uzvišen je Allah, te barak je oteala, nemojte činiti zinalog, bio bi zabranjen sam čin nemorala. Samo to je, ništa više. Znači, ne bi po ovome ajetu Ne bi bilo zabranjeno da čovjek pogleda u drugu ženu, da je dotakne, da je poljubi, da je zagrli i slišno tome. To bi sve bilo zabranjeno. Gledajući na samo ova jaja, ne gledajući na druge dokaze. No međutim, kada Allah za ženu kaže ola takre buzina, i nemojte se približavati nikakvu zinaluku, sve što vodi taj zinaluku nemoj raditi, nemoj gledati, nemoj terminu govarati, nemoj čatati, nemoj pričati sa njom bez potrebe i tako dalje. Znači, sve ono vodi Ka ne moralo, nije dovoljno da se da se čini. Kaže imam šapkanja a kojeg put ka nekoj pari zabranjen. A ovdje je zabranjeno ulazak i sahtrebu i nemojte se približavati. Šta je onda kaže sa samim djelom? Ako je put nečemu zabranjen. Ako je tebi zabranjeno da ideš prema nekom objektu gdje se čini nemoralno. Kakav je onda sam ulazak i boravak u tom objektu? Kolika je to zabrana? Ako je sam put i odlazak, znaš i ka tom objektu zabranjeno. Tako je znaš ovdje. I nemojte se približavati. I nemojte se približavati. Nemo rabu. Zbog toga, draga moja vraća, učišenja Allah, još ono dozvolio čovjeku da gleda, na primjer, svoju majka. I da sjedi sa svojom majkom. I da putuje sa svojom majkom. I da poljubi svoju majku. I da poljubi svoju sestru. I tako dalje. Iz rahmeta i milosti i spajanja rodinskih veza, a nije to dozvolio sa drugom ženom. Zbog čega? je čovjek kad sjedi sa svojom majkom ili sestrom, tamo ona bila i namirisana, i otkrivena, i našminkana, i dokirana, ne osjeća ništa. Potpuno smire. No, međutim, kada bi čovjek žen, sjedio sa ženom strankinjom, tamo ona bila i ona koja mu se ne sviđa, joj će njemu še i to ne lepšite. I počinje nešto osjećati svoje duše. To je priroda čovjeka. E zato je Allah zašanu dozvolio čovjeku da sjedi sa tim, znači, mahranima i da može, znači, i rukovati sa stanjima, a nije to dozvolio sa ženama, sa stanjima. Hadisi koji ukazuju nezabranu rukovanja su brojni. Prvi hadis je hadis koga biloži imam Pahawi i bilo Asim. A osnova ovoga hadisa je kod Buhari i kod muslima da je poslanih s.a.v. rekao I ruka čini nemoral, a nemoral ruke je dodir. Nemoral ruke je dodir. Znači da to joj dotakne ono što mu je zabrajeno dotaknici. Bileđe šestorica od Ajše radijallahu ta'ala anha da je kazala Nije nekoslanih s.a.v. nikada svojom rukom dotakao ženu koja mu nije halal, koja mu nije dozvoljena nikada i niti dotakao svojom rukom. U pedai koju bježe imam pabarani u Možem al sa lancem prenosilaca čije su ravije pouzane kako kaže Imam El-Heysemi, a Šejh Albani ga smatra dobri. Kaže je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bolje je jednom od vas da probodeše šelegznim šilom nego da dotakne ruku žene koja mu nije hala nego da dotakne ruku žene koja mu nije haraba. U hadisu koga vjerodostojnim smatra šehalbani u sahih u džamijak kaže poslanih sallallahu alaihi sallame inni la usakihun nisa ja se ne rukujem sa ženama. Može li biti jasni dokaz od ovoga? Ja se ne rukujem sa ženama. Može biti i može se kazati da hadis ne ukazuje jasno na zabranu, ali ukazuje da se poslanih sallallahu alaihi sallame nikada nije Rukovao sa ženama, a najbolja ukuta je ukuta poslanika Muhammeda s.a.w. Također, sve što se navodi od poslanika s.a.w. da se je rukovao sa ženama starijim, nije vjero dostoje. Od Ebu Bekra se navodi, i to se često spominje u fiskim knjigama, da se je rukovao sa starijim ženama. I zato su neki učenjaci iz nekih pravnih škola, poput hanetijski učenjaci, dozvolili da se to je rukuje sa ženom koja u poznijim godinama. Stara žena. No, međutim, Ovaj stav nije prihvatljiv iz dva razloga. Prvo što hadisi koji govore o zabarani rukovanja su općenici. Nisu napravili razliku između mlade i stare žene. Ko je taj ko će napraviti granicu gdje je mlada, gdje je stara? To je teško. Teško je razgraničiti. A hadisi nisu napravili nikakvu razliku. A hadisi nisu napravili nikakvu razliku. Odnosno je s općenica na I drugi razlog zbog čega ovo mišljenje nije prihvatljivo jeste to, što i stara osoba konekad počin ne A zabrana rukovanja jeste, jer je to putka ne morala. Ništo drugo. I putka buđenja prohtjeva i šehveta. A i stara osoba konekad počin ne morala. Kaže Fosanik s.a.v. u hadisu, koga bilježi ima muslim, en i drugi od evi kureira odi allahu te'ala anhu, da je Fosanik s.a.v. rekao, se la asetun la yukelimuhumullahu jaumel qiyameti, wola yuzakihim, wola yunguru ilaihim, wolehum azaabun alim. Tri skupine ljudi, Allah Želešanu neće sa njima razgovarati na sudnjem danu. Niti će ih očistiti od griha i njima bolna kazna pripada. Ko je taj prvi koji je spomenut o mehadisu? Šehehun Zanim. Starac nemoralnik. Starac nemoralnik. Kako je onda dozvoljeno da kažemo? Dozvoljeno je starom čovjeku da se rukuje sa mladom ženom. Kad Kosanik s.a.v. kaže da starac čini nemoral. Starac koji je nemoralan. وملikun kezab i vladar koji je lažov وعالin ili وعajlin mustekvir i siroma koji se oholi. Zbog čega je Kosanik s.a.v. posebno s ko meni u oveći iskupi? Šejhun zanin. Star čovjek nemoralnik. U nemoral se. Nemoralom se zabavio. A nema potrebe za nemoralom. Jer je sad čovjek. Vladar lažo. Čovjek koji posjeduje i vojsku i policiju i sve u svojim rukama nema potrebe da laže nikome. No međutim, pored toga laže. U ajun mu stekvir i siroma koji je oholik. Zbog čega se oholiš a nema šta čime oholiti. Zbog toga je uzvišeni Allah te barak je od dala pripremio ovim primazati skupinama ovakvu našao sam u dijelu Edurul Muhtar u šestom tomu na 412. stranici to je jedno poznato hanetijsko dijelo jedno od najpriznatijih hanetijskih dijela pikha od imana Muhammeda al-Audina el-Haskefi'a koji umro 1988. hiziske godine kaže pokuđeno je rukovati se sa zimijom onim štičenikom kršćaninom ili židovom, koji je štičenik u islamskoj državi. Pokuđeno je sa njim se rukovati. Šta je onda sa zimikom teafirkom? Ako je pokuđeno da se čovjek rukujeo sa muškarcem, tim teafirom, koji je štičenik u islamskoj državi, šta je onda sa ženom nevjelitevom? Sigurno da je to zabranjeno i da je haram bez imalo bez imalo sumije. Ovo mišljenje o zabrani rukovanja sa ženama zastupja većina, apsolutna većina islamskih pravnika od bakteja i muhadisa. I ono je, bez sumnje, osnovano Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Pogledajmo hadis koga bidež imam El-Baiheqi od Ebu Hureyde radijallahu ta'ala za koga šehek Albani kaže da je dobar. Kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallam vejse linnisa u osatu pariq. Kaže, žena ma ne pripada sredina puta. Ne trebaju žene ići sredinom puta. Zbog čega? Zato što žena kada hode, hoda i hodi i hoda sredinom puta, onda upada u oči svakome, svako je vidi, ističe se time. Pa kaže, poslani svala Allahom, pripada žen sredina puta, ne treba da hoda sredinom puta, već treba da hoda, znači, krajem puta. Zato žena kada ima put glavni, cesto kada ima sporedni neki puteljak, uvijek je lijepo da ide tim sporednim puteljkom nego da ide tim Glavnim putem to glavnom testom da je ljudi mogu svi da vidjeti, da je svi mogu primijeti. Ako je tako u pogledu samo pojavljivanja žene, šta je onda sa dodirom duke žene? Nema sumnije da je to sigurno također zabranjeno. Ovdje bi samo ukazao vraći na jednu špar. Mi živimo u ovim podnebljima gdje je po njihovim normama normalno rukovanje muštara i žena. I to je ono što su mnogi muslimani nasledili i to prihvatili od njih. No međutim, isto tako, kada čovjek uđe od neku od otih prostorija, imamo osjećaj da ovim podnjednima ne žive muslimani nikako. Je uđeš u jednu ustanovu i žena ti pruži ruku. Vidite da se musliman, dok te vidi zna da si musliman, a pružao ti ruku, zbog čega? Što znači da niko prije tebe od muslimana nije odbio ruku. Jer da je odbio ruku jedan musliman, nikada ono više tebe ne pružao ruke. Što ukazuje da muslimani nisu ti koji odbijaju ruku, već se rukuju. Jer da se joj odbio ruku jedan ti i nikada više ne bi pružio drugom muslimanu ruku, osim ako bi on joj pružio. Pa nemoguće je da, ima, da u svakom ustanovi ima to mješto i da od muslimana nije došao. I da se nije desila takva znači situacija. Obavaza je čovjek kad mu pruži ruku da odbije i inače je što htjela nagradu s tih. Onih koji nakon njega dolaze, koji neće imati svečne probleme i koji neće znači upadati u svečne neugodne, znači nepijatne situacije. Allah kara. Četvrto pitanje. Da li je dozvoljena kupovina automobila na sledeći način? Cijena automobila je 10.000 eura. 5.000 eura se daje odmah, a ona druga polovina od 5.000 eura za godinu dana, bez kamate s tim su papire od automobila ostavi kod prodavca do konačnje isplate automobila kao garancija Allah baš nagradio bismillah, alhamdulillah znači će ovdje auto za 10.000 eura kolovinu te cijene da u gotobini a ostali 5.000 eura treba da da za godinu dana S tim što papiri od auta ostaju kod prvog vlačnika auta kao garancija. Je li dozvoljena takva vrsta prodaje? S tim što u onih 5000 drugih nema kamate, nego se samo znači vrati 5000, to jeste plati se samo puna cena auta. Jeste, takva vrsta prodaje je dozvoljena. Nema nikakve smetje na takav način prodavati, jer je osnova kod tih mu amelata, kupa prodaje, izrnivanje poslovnih prostora, I tako dalje, da je to halaline dozvoljeno sve dok ne dođe šarijatski dokaz koji to brani. Ovdje se znači vodi i ovdje se želiju pitati da li je dozvoljeno da on uzme ti, te papire od auta kao zalog. Zalog u šarijatu kod kupovine je dozvoljen. Dozvoljen. No međutim, nije dozvoljeno onome koje je uzeo zalog, da taj zalog koristi po kojem sensu su islamski učenjaka, kako kaže imam apahalu. Što znači Čovjek proda nekome auto i ovaj mu plati, kupac mu plati auto i ostane nešto što mu nije isplatio. Kao pa mu kaže, ja ću od da uzeti tvoj telefon, imaš lijek telefon, pa ću ja uzeti kao zalog, dok mi ne vratiš ostatak druga. Ovaj je uzeo telefon, ali ga ne smije koristiti. Po konsensus uleme, ne smije ga koristiti. Jer će, zašto? Jer će ovaj nakon izvestnog vremena mjesec, dva, tri, pet godin dođi i doneti mu pare kojom je odužan. Pa mu je platio punu cijenu. A što je to što stiključio telefon? Kamara. To je kamara. Dobitila? Kamar. Jer kaže tiksko pravilo na kome su se složili islamski učenjaci Kullu kardin ne nepa'an pehuva riba. Drugi kažu pehuva haram. Svrtni kredit iz koga onaj koji je pozdajnio ima korist je kamata i to je haram na primjer čovjek pozdajni svome braku muslimanu hiljadu maraka do određenog roka kada istekne taj rok donese mu ovaj dužnik pare i brati mu hiljadu maraka i uz hiljadu maraka mu donese jedan miris taj miris je haram taj miris je kamata Taj miris zabranjeno njemu da daje, niti ome da prije. Ili donese mu hediju, ili bilo kako poklon, to je sve zabranjeno. Jer mu je donio i netak. Pored gila dumaraka, on njemu vratio nešto više od toga. Tamano to bilo zrno pšenice. To se smatra kamatom. Pa shodno vrijednosti koju si mu dao u obliku hedije ili u obliku materije, to se smatra kamatom i biva koji znači otvoran za to. Osim u jednom slučaju poslim u jednom slučaju. U slučaju da čovjek ima običaj da tom svom bratu muslimanu daje hedije. Naprimjer, imaš brata muslimana i ti imaš običaj da mu mjesečno daš po jednu hedije. Ne može proći mjesec dana da mu ne dneš. Ili miris, ili mispak, ili nešto mu doneseš uvijek. Dragki brat, brat i uvijek doneseš mu po hediju. I sad ti on pozajljio hiljadu eura i ti mu vraćaš ti hiljadu eura I uz tih hiljada mu doneseš i miris. Ne smeta. Jer ti si taj jemu miris davao kada? I prijatno što si pozajemio pare. Taj miris nema nikakve veze sa tim kreditom. Ili znači tom pozajem sa koju si uzeo od njega. No međutim, da čovjek samo sada, sad ne, dade neku stvar, pored duga on je vraća, to se dozvanilo, što bi se smatralo, smatralo kamatom Allahu ta'ala, a'ala. Petu pitanje da li je dozvoljeno podizanje nišana iznad kabura i pisanje po njemu bismillah alhamdulillah podizanje nišana iznad kabura i pisanje po nišanu podizanje nišana nema nikakve osnovne u ševjetu to nije bilo poznato prnim generacijama ovoga ummeta zbog toga je Ibnul Hajj u svome dijelu El Medhal ošudio ovaj postupak U trećem tomu na 272. stranici. Osudio ovaj postupak i smatra ga novotarijom. No međutim, pisanje po kaboru je još gore. A čovjek u stvari neće pisati po kaboru dok nešto ne napravi na kaboru. Dileži imam, etirnih biođabira, radi Allahka, da je rekao Zabranio je poštanih, svala Allahu, ali i u sve da se gradi na kaboru i da se piše na kaboru. Zabranio je, poslanih, da se gradi na kaburu i da se piše na kaburu. Ovaj hadis, jer doslovnim smatra imam televiziji šeha Albani i drugi. Zašto da se piše po kaburu? Da se piše po zemlji? Ne. Nego da se piše na onome što se izgradi na kaburu. Bilo je da se radi o ogradi, o nišanu, o bilo čemu drugom što se stavi, zabranjeno je da se po tome piše. Pa je zabranjeno je da se gradi i da se po tome piše. Pris samo može pisati nije ono što se izgradi. Kaže imam sih Škian u svoj me dijelu nedu na tarku. Čtato tom tomu na to čestanci? Nakoš to je spomemo ovaj Hadis od žabira kaže: Pihi za Hrimul Kiadati alkuburu. Ovahiru Ademul park idej na kitabe si isnilnejti al-Kbri po vedihi. I zoov za Hadisisa možemo zazakključiti, da je Haram pisati po kaburu. I spojašnije značenja Hadisa ukazuje, da se ta zabrana odnosi, kako je na pisanje imena od Mejta, tako i na druge stvari. Ime Mejta, ođem tada i tada, mišan dižu ti, ti se zabrava, na sve to. Jer je došlo ovdje pisanje po kaburu bilo, šta znači da se piše, to je zabranjeno. To je zabranjeno. Pitanje Šehej Hidnu Balz, rahimahullahu ta'ala, ostavljanju železnog mišana, mišanog železa, iznad kabura, i pisanje آيات في تومي نشنو في تيساني إما ميتا فيك هذا لا يجوز أن يكتب على القبر على قبر الميت لا آية قرآنية ولا غيرها لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما لماذا سبث عن جابر ثم ذكر الحديث نية بوزن لنا دسبيش قرآن سكي آيتي نتجيله شدره izaz glave nejka, odločno izrkabura. Neko železnoj, niki po bilo kasvoj dugoj ploči, drvenoj, mramornoj, slično tome, nije dozvan da se piše. Zato što je potvrđeno od poslanika s.a. da je rekao, pa je spomenuo hadis džabira, u kome poslanik s.a. brani da se gradi na kaboru i da se piše po kaboru. Mi imamo nezavije u Medini, el Poznato mezari u kome je ukopano na stotine, a možemo kazati na hiljada shaba. Nikada nije ni na jednom od otih mezara stavljen nišan, niti je bilo građeno, niti je bilo građeno na nešto. Na tim, znači, mezarima, tim kaburovima. Kako kaže, imam Ezehebi u Etalheis. Kada su neki učenjaci dozvolili pisanje po kaburovima, kazao je, evo nam kaburova a saba poslanika, s.a.v. Nikada nismo našli nijedan od njih da je nešto pisano njemu, niti je je preveseno u knjigama istorije da neko zabilježio da je neko nekada zapisao nešto na nekom od njihovi mezara. No, međutim, dozvoljeno je čovjeku da označi mezar sa dva kamena. Da označi mezar sa kamenom, kako je uradio poslanik, s.a.v. sa mezarom, Osmana Ibnu Mavuuna kako bili žebu Davud Ibnu Maže i drugi sa lancem prenoslaca za koga Ibnu Hadjar kaže da je dobar Pa je poslanik s.a.v. donio jedan veliki kamen stavio je znači izad njegove iza njegove glave Znači radi se o jednom kamenu Zato najbolje je čovjeku da izbjegne ove stvari, da izbjegne znači stavljanje nišana iza Meka jer to nema svoje osnove u šarijetu, a druga stvar, time se jasno oponira hadisma poslanika, salallahu alayhi wa sallame, već je najbolje i najprioritetnije da se taj imetak da na ime neita kao sedak. Pa će tako imati vrijednost i tako će imati nagradu i onaj koji je dao i onaj za koga se dalo, u čije se ime dalo. Oni na Allaho se naravno daje, ali na koga se namjenjuje taj imetak. Pa će znači imati ona obostranu polis, a davanje znači samo i ulaganje znači tog i ne sta unišan neće znači imati niko koris, može samo toga imati šteta Allahu ta'ala to je ono što smo imali od pitanja, što smo pripremili ako ima neko nešto da pita kore toga što smo govorili, može jesi li ti mahran div što je žen svoga babe, mači? to je maća yes. ti smo je trajeni mahran I nikada više ne možeš tu ženu ženiti, može sa njom putovati, svejedno živjela ona s svojim babom ili ne živjela, bilo da je svoj babo preselio ili da je svoj babonju nju razveo, nema veze ona te dostaje krajni mahrem Ona se nakon tvojga babe, uda za drugog čovjeka, može s tobom u uvozi, putovati, nikad tvoje smetje nema, ona te dostaje krajni mahrem Allahi sajma, ali. Ovdje imamo pitanje da li je šunet biti spavno pod abdeskom? Jeste. Rijepo je čovjeku da bude pod abdeskom čak i kada poletina spavanja. Ako čovjek kada spava, kada gubi svoju švijest, treba biti pod abdeskom, ima nagrodu zbog toga, i u jednom hadici stoji da se čovjek nikad ne okrene lijevo i desno, a da ne lek ne kaže gospodaru moju, oprostimu, gospodaru moj smjelozis. Kada god okrene lijevo i desno, Ima ovaj nagradu, ali kada leže pod abdestom, neka čovjek ne kaže, imam uvijek tu nagradu, imaš nagradu, da poležeš pod abdestom. Možda će neko kada, dobro, ja dok ležem pod abdestom, i dok zastavim, ja sam zgubio abdestom. Zbog čega sam od abdestom? To je logičko razmišljanje, pored dokaza. Treba sve ti dokazi, treba znači čovjek da ima abdest, to je lijepo, i to je ovaj oružje čovjeku, koje ne treba znači da ostavlja. Da li je dozbeno da čovjek sjedi sa svojom spastikom? Nije. Nije dozbeno da čovjek sjedi sa svojom spastikom. Spastika je kao ili koja druga žena. Sprankinja. Pa mu nije dozbeno da sjedi sa svojom spastikom. Već treba znači da sjedi ako hoće da sjedi sa ženama. Samo što on nema koje je mu znači trajni mahrani. A spastika je znači ograničeni mahran. Da li je obavezno Da učimo fatihu na namazu, u kojem imam uči naglaš suru poslije fatihje. Jer mogu se dovoljno skoncentrisati. Jeste obavezno. Obavezno je, bez obzira skoncentrisno se čoli ili ne, obavezno je da uči i za imama, jer se prenosi od poslanika, alesreme, kako bileži imam iz Bahidbane, Budavud i drugi sa ispravim mladicem prenosljivaca, da je Allahu poslanik, jednog dana kvanjao sabah namaz, pa je pitao ljude nakon namaza, da li vi to učite i za mene? Kažu, učimo Allahu poslanče. Kaže, nemojte. Nemojte učiti za mene osim patihe. Nemojte učiti za mene osim patihe. Jer nema namaza ko ne prouči patihe. Hadis jasnko dan. Poslanih sallallahu sve nekana sabah namaz i naređuje da se na sabah namazu ne uči ništa osim patihe. I kaže šeho lissalminutajnije u svojim petama haram je po konsensusu u da čovjek uči I za imama koji uči naglas nešto so osim Patije. Kod Patije postoji raziloženje. To se o nama a Anetiski učenci kažu ne treba učiti. Nikako. Dok se namazu bilo da ima učin naglas ili u sebi ne treba učiti. To je više hanetiski pravnika. Hanbeliški pravnici kažu treba učiti ako uči na... Ako uči u sebi treba učiti. Ako učin naglas ne treba učiti. Dok šatejski kažu treba učiti uvijek. I... Allah zajedlja da je najspravnije višenje šafijski pravnih, da treba uvijek ući za imama zbog ovoga hrisa. I gdje ži imame dare putni, imam el-Hakim u svomu sredreku, s valancem prenošljata za koga imam Hakim i Zehebi dare putni, kako da je vjerodostojel, od omara radijallahu ta'la ta anhu, da je učio jednoga, da je kazao jednom čovjeku uči Fatihu. Pitao ga je čovjek, da li učim Fatihu za imama? Kaže uči. Kaže, da li da učim i ako ti bio imam? Kaže, da uči ako ja bio imam. Kaže, da li da učim, ako ti je učio naglas u namazu? I pored toga da učem Fatihu? Da, kaže, i pored toga uči Fatihu. Od omara radi Allahom. Tako znači da najjači dokazi, Allah najbolje zna okazuje da seba troji da uči uvijesti za imama. I to je najbolje i to je najpreče. Prouči Fatihu i stane i slušaju mamo učenje. Ako se ne može skoncentrisati u početku, može se to biti teško, naviknut će se i nakon toga će biti to jednostavno. Kako li je stav sa prečiranjem u islamu? Allah se nagrađa. Nema smetnje prestirati u islamu. Nema smetnje da čovjek prestira osobu islamu zbog mjesta na kojeg se nalazi i tako dalje i da mu kaže vi nema smetnje. Jer nema ništa što brani. Nema ništa u ševjetu što brani. To je odnosi među mislimanima, nema ništa zabranjeno. Međutim, ako bi se time htjela oholost ili da se čovjeku izražava ono što ne zaslužuje, da se time dajemu povod za oholost, onda bi bilo zabranjeno. U kada bi se došlo čovjeku, Koji obavlja odgovornu funkciju i svečno tome da mu se kaže, ili izbog dobročinjstva prema njemu, ili da mu se priđe, da se kaže vi sigurno da to ne smeta da to boli učenici. Jer poštani, svala Allaho strane, je tako postupao sa velikanima plemena koji su dolazili. Nekom od njih, jednom od njih, prostre svoj pokrivač, svoj ogrtač, ogrtač koji im se ogr... ogrtao, poštani, prostre mu da sjedne. Jer takav čovjek da mu, da mu daš nješto i da ga postaviš da sjedi negdje u, čo, u čošku, Sa drugim ljudima on to ne bi da prihsto i tako ne bi dao nisam. Tako da ima smetje znači, da se ukaže počast onome čovjeku koji je navikao znači da to Allahu Teala anam. Razumio sam pitanje. Nije, na nije grijem. Grije. Znači, naš šarijac a, a, je odredio i propisao čovjek kako će živjeti. Bilo da se radi o njegovim vađibatima, njegovim mustahadima, čak i o mnogim obahima to je šerija usmjerio i ovaj znači ukazuje čovjek kako će znači na najobjektivniji, najrealni način znači znači ovaj rasporedilo stavio u njegovo vremenu ili i tako dalje. No međutim ovdje se radi čovjek upita pitanje. Pita pitanje. Kakav je propis? Požećemo se. I dobio odgovor. Svako ko čuje dužan je postupiti po tome. Jer ne radi se onjemu samom, radi se znači da je to pitanje vezano za sve ljude. Jer odgovor jeste dat jednoj osobi. Jer je ta osoba pitanan. No, Omeđutim, odgovor se odnosi na sve ljude. Osim ako čovjek kaže ne. Ja imam argumente, jače, kod mene ne svoju strast, ali imam jače argumente koji ukazuju drugačije. To je druga stvar. Omeđutim, no, čovjek je u principu dužan da čuje, čuje na kaseti nešto negdje priča. Čuje i mama negdje da priča preko mikrofona, na, na mindari i tako dalje. Da Podređenom je li propustu dužan i znači da postupi po tome je li to, din, je li to Jedno duže vrijeme moj očuh ne priča sa mnom i ne dolazi kod mene. Da li sam ja dužano, bez obzira na to, obići njega. Jer moja je majka, njegova žena. Ti u principu nisi dužano obići svog očuha. Kao očuha. No, međutim, možeš ga obići iz dobročinjstva krema svoje majice. Naravno, što se bojiš za tvoj odlazak, mogao bi imati, znači, odnosno tvoj neodlazak, bi mogao imati negativne posljedice, onda obiđi svoga očiva, znači. A ako znaš da taj tvoj odlazak neće ništa promijeniti, neće, znači, kod njih, niti dobro, kako im donijeti, niti zlo, a tvoj oči ne želi da im dolaziš, onda nemoj odlaziti. Znači, ovdje se vraća znači, gledaš, znači, kakva je korista s tvojim odlazcima, iako u principu nisi duža da obilaziš svoga očiva kao očuva. Reklo se, po dokaz. Iram, ti ako imaš dokaz, ti čuo odgovor. Mi ne idemo samo na odgovor. tako kaže dozirno, kaže zabranjeno. Dobro, što nakon toga? To su dva mišljenja, dvije riječi. Mora, znači, kako da ja odlučim se, što da pretegne kod mene. Da pretegne možda zato što jedan od bojice koji odgove ima dužu brad, ili zato što ima kapu na glavi, ili zato što ima veću diplom. To ni nisu kriteriji. Nego su kriteriji da iznese dokaze jedan i drugi, pa ti gledaš. Bez toga da udolja svojoj straški. Jer čovjek zašto ponekad kada gledaš tvar, zašto čovjek pita nekoga za savjet? Jer kada pitaš za savjet, ti pitaš za savjet čovjeka koji nema straški. Naprimjer, čovjek hoće putovati nekoga. Hoće putovati. I želi da putuje. I onda... Kajan je Allah, došao i stiharu, da li da putuje? Ali ono vijek nastoji da putuje. Njega duša te vuče da on putuje. On zbite, kad ja svijetam svoga brata, šta mi ti savjetiš? Da da putuje ili ne putujem? Njega, njegova duša ne vuče nigdje, ne teže i tamo ni Nego on gleda, rezonuje ispravno stvari. I gleda i koristi štetu, pa mi onda da ne Pa u većini slučaja njegovo nasihati bude bolji nego moja odluka. Jer moja odluka u njoj ima hebe, tale ima. Sredjenja onoga što duša voli. E tako ono je ono slučaj, da čovjek nema toga što duša voli, slušam jedno, slušam drugi, tako mi Allaha neću ništa, nego hoću istinu. Sve jedno bilo da sam uzem ono što je lakše ili ono teže. Ja ocitam u istinu, hoću argumente, Inšalahu tjela da nema sveđa na to i gluzme ono što smatra da je jače. Ne samo to, vi će mi obaveze da to prihvatim. Reći. U velci znači obavljanja naši namaza kako to čine pripadnici anefijske pravne škole. Vipadnice hanetinske prame škole obavlju namaz koji je ispravljen pokon sešuleme. Nikada niko dučenjaka nije kazao da je hanetijama ne ispravljen namaz, niti malikijama, niti šakijama, iako se braće raziloze, znate gdje? U ruknu namaza, u Fatih. Hanetinskuća smatruje da Fatih nije ruknu namaza. I da gledi namaz kad bučio bilo šta iz Kur'ana. Da pročiš na namazu, da pročiš subhanake, i kul huvallahu, i talaki I u ruku shíduku ko da neči ispravan i ruku i sve i namazi ispravan. Dok drugi kažu ako ne proučiš tafihu i na noćnim namazima pokvareti namazi. Tu se razilaze, ali pored toga braćo, pogledajte naši učenjaka kako su samo razum imali i kako su gledali na jedinstvo muslimanima islamskog umeta. Niki ni kod je ka ni kazo anetiskiško i ne uče, oni imaju pokvaran namaz. I to ni kažu. Tako da je namaz ispravno ovo je pitanje od koga za ti same fatije pa pitanje da ima vremena i mjesta za ištihad, da znači, se pitanje elastičnije prirode može se ishtihaditi kod njega, no međutim ostaje nakon toga da je namaz ispravni jednim i drugima i da su svi radili i da su znači nastojali da prikažu svojsa poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem namaza shodno hadisima koji su do njih došli ili hadisima koji su ne smatrali vjerodostojni. Tako da ima razlike između namaza koji oboljuju hanepije, šafije, malike i tako dalje i oni koji kažu mi sredimo sunnet samo, nećemo da se kritisujemo jednom određenom mercebu i tako dalje ima razlike, no međutim pored toga namaz je znači i kod jednji i kod drugi i kod I znači ovdje se samo radi da li čovjek ima za taj namaz onu potpunu nagradu ili je nešto umanjio svoje nagrade ostavajući na primjer sunnet i tako dalje pa čovjek koji planja jobovi, farzove i vađive namaza, on ima namaz Znači, rukome, parzove, važive, namazom, oboj, on ima namaz. Da, međutim, onaj ko loda neke sunnete usko, to, on ima veću nagradu. Ali u principu ostaje onaj osnova, onaj temelj one nagrade i njegova priznatost, namaza, ostaje, znači, valjana i legitimna. Dobro, znači, što tiče dizajnju ruku u namaz. Dizajnju ruku u namaz je sunnet posljednika sada Allahu Aleyhi Salame i nema nijednog šhaba, kako kaže imam bukari u svom dijelu, da je ikada ostavio dizanj ruku u namazu. I kaže, ko bude kaže smatrao dizanj ruku u namazu na votarija, taj je potporio asada poslanika s.a.v. da spravi u namazu. Jer kaže, nema ni jednog od njih da ruku u namazu. To je snart. No, međutim, postoje neke predaje koje ukazuju da neki odashaba ponekad nisu digli ruke u namazu. Ovo je, znači, mi se Neki, znači, predaj da neki od shaba, nisu drži ruke u ramazi, kaže ovako je taj naopostanik, kao se je hadijski nume i Lumi. No, međutim, najveći hadijski srcac prigovorno kome je hadijski, imam Buharije, kako da li, zbog toga on nije prihvatio, znači, tu predaj. Pa se oni, u, znači, oni su prihvatili ovu drugu predaj koja ukazuje da Dizanje ruku na u namazu nije bila fakta samika samo sam. Sa Iako hadisi odizanje ruke u namazu kao znači Buhari i Muslimovo imaju razne različite viseme. Ali to dizanje ruku na u namazu niko nikada nije kazao da je dizanje ruku na u namazu šta? Važi. Ili da, je par, ili da je ruk namaz. Nego da je sve što se kaže to je sunnet ili oni koji kažu da nije sunnet, kažu da nije sunnet. Tako da ovaj to ne učite samo iz pravna samanga, ali dizanje ruku na u namazu je sunnet ima svoju osnovu i treba to izati da praktikuje dizanje ruke namaz. Se stiče zajedničkog zikra, to nema svoje osnove, ali to je opet mimo namaza, to nije gledano za sam namaz. To je znači zikri koji se sad je napisati, što bi god čovje činio kako, da bi zikrije nakon namaza, to je utječena je pravnost namaza koga obrzu. Allah te ala alam, asabim ahumana rebina muhammedu ala